Ірен Роздобутько Подвійна гра в чотири руки Роман Видавництво Клуб сімейного дозвілля Харків 2014 рік Читає Зоя Кваснюк Гра в десять рук Як на мене всі твори Ірен Роздобутько кінематографічні. З кожної книги міг би вийти не тільки непоганий фільм, а й потужний блокбастер. Недарма ж іще 2008 року на міжнародному кінофестивалі телевізійних фільмів Маслина Олива, який проходив у місті Бар у Чорногорії, Роздобутько отримала першу премію в номінації «Кращий сценарій» за фільм режисера Володимира Тихого «Гудзик», знятий за одноіменним романом автора. Взагалі, за книгами Роздобутько і її ж сценаріями знято кілька фільмів. Крім уже згаданого «Гудзика», «Осінні квіти», роман «Зів'ялі квіти викидають режисер» Сейтаблаєв, «Пастка» – роман «Пастка для жар птиці» – режисер Лисенко, а також за оригінальними сценаріями «Таємничий острів» – режисер Тихий, «Почати спочатку» – Марта – режисер Копилов, «Поводир» – Олеся Саніна, де Ірен була одним зі співавторів і який нині номінується на Оскар. Роботу в кінематографі вона не припиняє, має безліч замовлень і синосписів, котрі до певного часу ще лежать у неї в шухляді. Роман подвійно грав «Чотири руки» – один із таких завтрашніх фільмів. Тому жанр, обраний автором, не випадковий. Певно, по-справжньому оцінити його – можуть ті, хто має професійні стосунки з кіно. Адже в цьому пригодницькому, авантюрному детективі автор навмисно уникає того стилю, за яким можна впізнати будь-який твір Ірен Роздобудько. Саме в цій книзі надається перевага візуалізації дії, а не метафорі. І саме тому кожну сцену, сабто розділ, можна не тільки прочитати, а й побачити у власній уяві. Гадаю, що якби такий фільм було знято і знято на гідному рівні, він зацікавив би будь-якого глядача. Адже тема, як кажуть кінематографісти, смачненька. Київ початку ХХ століття, кілька загадкових убивств – у Санкт-Петербурзі і на параплаві, що здійснює розважальний рейс уздовж берегів Дніпра. Убивства тісно пов'язані з політикою, а розслідування – з коханням. Автор водночас ненав'язливо зачіпає і цікаві історичні факти. Саме на початку ХХ століття було задумано перші морські лайнери, з борту яких міг злітати військовий літак. І називає забуті імена. Скажімо, мало хто знає, що саме в Києві жив і працював конструктор перших в Україні дирижаблів, інженер Федір Фердинандович Андерс, доля якого потребує окремого дослідження що в Києві існував потужний авіаційний гурток, з якого вийшло багато відомих винахідників і пілотів. Саме з їхньої майстерні, за Романом, було викрадено креслення потужної повітряної зброї. І це викрадення потягнуло за собою низку злочинів. Їх, як і належить, у класичному детективі розслідує доволі чудернацька парочка головних героїв. Усунутий від справ слідчий невдаха Олексій Крапка з Києва і норовлива генеральська донька з Санкт-Петербурга Муся Гурчик –